A uh. rahim alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al hakim allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna al man ya rabbil alamin so slava i pripadaju samo allah subhanahu wa ta'ala nakajem slava i hvala kolika njegova velicina i koliko samo allah subhanahu wa ta'ala dolikuje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 a nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sve znajući, sve mogući i mudri. Dragi poštovani gledalci, draga braću muslimani, sestra muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju Vjera je savjet. Vjerujem da svi mi, bez izuzetka, željeli bismo biti beričetni ljudi blagoslovljeni ljudi, jer beričetan, blagoslovljen čovjek jeste onaj čije su riječi, dijela, poslovi samo dobri, lijepi i takvi su postojani, traju, nikada ne prestaju. Zato zasigurno da sve jedan od nas nastoji da bude beričetan čovjek, da njegove riječi, njegova dijela, njegovi postupci, njegove radnje budu samo lijepe, samo dobre i ustrajava u njima sve do svoje smrti. Da li je to moguće, može se doći do tog stepena kako, vjerujem, da sve jedan od nas to želi saznati, upoznati se i nastojati krenuti tim putem. Dakle, beričetni čovjek ključ je svakog dobra. On je dobar i nastoji doprinijeti dobro drugim ljudima. On popravlja sebe, a zatim popravlja i druge. Zbog toga Beričetni čovjek, blagoslovljeni čovjek, omiljen je među drugim ljudima. Zbog te svoje želje i nastojanja, zalaganja, truda da drugima doprinese dobro i lijepo i da ustrajava u tome mnoge ruke, podižu se Allahu subhanahu wa ta'ala i dove za njega. Da mu Allahu subhanahu wa ta'ala podari bereketa u svemu onome što radi. Takav čovjek, blagoslovljeni, beričetni čovjek, Slijedi vjerovjesnike i poslanike Allaha subhanahu wa ta'ala koji su zasigurno bili najbolji ljudi, najbolja stvorenja koja su ikada hodala ovom zemljom. Pa tako svi oni bili su zasigurno berećetni, blagoslovljeni, tako Isa alihi salatu ve selam kaže: "Waj'alni mubarakan aynamakunt." "Yallah me učini blagoslovenim magde se ja Magde se je nalazio. Nuh, alaihissalatu wasalam, dovio je s Vome, Gospodaru, Allah subhanahu wa ta'ala, rječima, Rabbi anzilni munzelan mubarakan, wa anta khairul munzelin. Gospodaru moj, iskrcajme na blagoslovleno mjesto, na berečetno mjesto, ostavime na berečetno mjesto, jer ti to doista najbolje umieš. Ibrahima, iz Haqa, alaihima salatu wasalam, Allah je učinio berečetnim blagoslovljenim kako kaže Obarak na alayhi wa la i mi smo učinili njega ibrahima beričetnim blagoslovljenim kao i ishaka beričetni čovjek jeste onaj čovjek kome su sva vrata dobra otvorena nema ni jednog dobra a da mu nije olakšano da ga čini njegova porodca je beričeta njegov imetak je beričetan sve mu je beričetno zato vjerujem da svimi željeli bismo biti takvi Zato ovom prilikom u ovoj emisiji upoznajmo se sa nekim putevima i načinima kako zadobiti bereket od Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta činiti da nas Allah subhanahu wa ta'ala učini berećetnim, blagoslovljenim? Šta činiti da Allah subhanahu wa ta'ala svoj bereket spusti na nas, na naša dijela, na naši metak, na našu porodicu i sve ono što je usko vezano za nas? Prvi put i način postizanja bereketa. Prvi put i način kako da postignemo bereket, kako da dođemo do bereketa, kako da budemo blagoslovini, jeste bogobojaznost. Jeste bogobojaznost. Strah od Allaha, subhanahu wa ta'ala. Svjesnost da nas Allah, subhanahu wa ta'ala, nadzire ma bili, ma se nalazili. Da Allah, subhanahu wa ta'ala, poznaje svako naše stanje, svaku našu situaciju. Zna za naše riječi koje govorimo. Zna za naša dijela koja činimo. Zna ukoliko želimo nešto progovoriti pa se sustegnemo. Zbog čega smo se sustegnuli? Ukoliko želimo nešto učiniti pa se sustegnemo tog dijela? Zna Allah subhanahu t'ala zbog čega smo se sustegnuli? Allah subhanahu t'ala zna ono što na javu iznosimo i ono što naše grudi kriju. Ukoliko... Na ovakav način budemo se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala. Budemo svjesni svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala pa računa o svojim riječima, o svojim dijelima. Zasigurno naše riječi i naša dijela će se popraviti. Allah će dati bereketa u njima, a nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala će nam ukazati svoj blagoslov, bereket i u ostalom što je usko vezano za nas u svemu onome što posjedujemo. Poslušaj Allahovo obećanje, a imali nekoga da dosljednije ispunjava svoje obećanje od Allaha subhanahu wa taala. Kaže Uzvišeni: "Vodau an ahla al-qura amanu wattaquu la fatahnā 'alayhim barakātin min as-samā'i wal-ard." Alasu stanovnici naselja vjerovali i bili bogobojazni, mi bismo im spustili bereket isa nebesa i dali bereket iz zemlje. Mi bismo im na sva vrata davali bereket zemlja robu čovjeku vjerniku koji se istinski boji svoga gospodara Allaha subhana ve ne može postati tjesna ako mu nekada život bude oskudan bude teško živio zapadne u teško financijsko stanje neka zna da ima svoga gospodara koji voli svoje bogobojazne robove koji se odaziva svojim bogobojaznim robovima Ako se on istinski boji svoga gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala, ukoliko ga iskuša s vremena na vrijeme, teškom situacijom neka se raduje brzom izlasku iz te situacije, ukoliko se bude istinski bojao svoga gospodara. Zašto? Zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ A onaj koji se istinski bude Allaha bojao, Allah će mu dati izlaz odakle se on i nada. Allah će ga obskrbiti odakle se on i nada. Također Allah subhanahu wa ta'ala je rekao وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ koji se istinski bude, Allaha bojao, Allah će mu sve njegove poslove, sva njegova dijela učiniti lahkim. O koji priželkuješ bereket u svome životu. Da tvoje riječi, tvoja, riječ, tvoja dijela, tvoj imetak, tvoja porodica, da budu beričetni, svi da budete beričetni, onda pridržavaj se iz tegfara. Traži često oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala i u tome budi iskren kada tražiš oprosta od svoga gospodara. Nastoj da budeš prisutan u dovi u kojoj tražiš oprosta za svoje grijehe kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Neka tvoje srce prati tvoj jezik. Budi svjestan onoga što govoriš i traži s ubjeđenjem oprosta od Allaha subhanahu wa ta'la za svoje grijehe, jer i ja i ti prepunismo grijeha. Poniremo, gušimo se u grijesima. Zato tražimo oprosta, često, svjesno, iz ubjeđenja. Tražimo oprosta za svoje grijehe od Allaha subhanahu wa ta'la. Nakon toga radujemo se. Allah subhanahu wa ta'la ubrzo nakon toga da ti bereket u nama samima u našoj porodici, u našem imetku. Allah će nam otvoriti bereket sa svih strana. Slušaj riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kada spominje riječi Nuh alihi salatu wa salam kako je savjetovao svoj narod, na koji način da dođu do bereketa, da im Allah subhanahu wa ta'ala podari bereketa u njihovim imecima, njihovim porodicama i sl. Kaže Allah Allah subhanahu wa ta'la ta spomnioći riječi Nuh a.s. Fa kul tu staghfiru rabbekom, innaho kane ghafara, yursili sama'a a.s. midrara, vajumdidkum bi amvalin, vabanine, vajaja'al lakum jannatin, vajaja'al lakum enhara. Ja sam govorio, gospodaru, ja sam im govorio, ja sam ih savjetovao, tražite oprost svoga gospodara, jer doista on mnogo prašta. Allah će vam otvoriti nebesa. Poslat vam sa nebesa obilnu kišu i podarit vam bereketa u vašim u porodicama, u vašem imetku, u vaš, podarit će vam bereketa u vašim pladovima, u, dženet, u vašim bašćama koje zasijavate, da će vam u tome bereketa. Dakle, ukoliko želimo bereket, da budemo bereketni mi i naše porodice i naš imetak, stalno tražimo oprosta od svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Zasigurno. Jedan od načina, jedan od najboljih načina dolaska do bereketa, postizanja bereketnog života jeste čitanje, izučavanje i rad po Allahovi subhanahu wa ta ta'la kjese. Rad po Kur'ani Kerimu. I onaj koji se druži sa Allahom subhanahu wa ta ta'la knjigom ujutro, na večer, što je god moguće, češće, on je osjetio bereket u svome životu nakon čitanja, izučavanja, a naročito rada والله هو سبحانه وتعالى كنيزي، zašto? Zato što je sama Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga bereketna, bereketna, sve što se nalazi u njoj od naredbi, u njema je bereket za nas. Sve što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, zabranio nam je zbog zla. Zbog zla, zbog kojeg se diže bereket od nas. Kaže uzvišeni Allah: "Wa kitabun anzalahu mubarakun fattabi'uhu." Ova knjiga koju smo objavili, ona je beriketna. Zato je, zato je sledite. Zato jedan od načina kako da dođemo do bereketa, sigurnih načina kako da budemo beričetni, blagoslovljeni jeste čitanje, izučavanje i rad po Kur'anu Kerimu. Na takav način bivamo blagoslovljeni, bereketni na tu Njallahu. A ono što je kod Allahu subhanahu wa ta'ala na ahiretu zasigurnoj bolje, zasigurno i vječnije. I onaj koji bude učio, izučavao i radio po Kur'ani kerimu, on će zadobiti i bereket na dunjalu ku i biće blagoslovjen, bericetan kod Allaha subhanahu wa ta'ala na ahiretu. Rekao je <coughs> Allaho postanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Ikravul Kur'an fa innehu jeati šefijan jevmel qijameti šefijan li ashabihi. Učite Kur'an jer će doista on doć kao šefa, adđija, kao zauzimač za, za svoje one koji su ga učeli. Također je rekao Allah u poslanik sallallahu alaihi wa sallam iqravu al-baqara. Učite suru al-baqara jer doista u pridržavanju za nju je bereket, a u njenom ostavljanju je propast. Fa inna ađdha baraka wa tarkeha hasra. U njenom pridržavanju, uzimanju te sure al-baqara, učenju, izučavanju i radu po njoj je bereket dok je u njenom ostavljanju propast. Od dobrih odoprihidela i pokornosti kojima se postiže bereket u životu zbog koji se spušta bereket i blagoslov na nas jeste i održavanje rodbinskih veza naročito održavanje rodbinskih veza kada rodbina te veze prekine s nama Allahu poslanik sallallahu alejhi ve je rekao men ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsala lahu fi atharihi falyasil rahimahu ko prijelko je da mu se poveća obskrba, da mu se da bereket u njegovoj nafaki, u njegovoj obskrbi i ko želi da mu se produži njegov život i da polijepom bude spominjan nakon smrti, ako i umre ranije, da bude polijepom spominjan nekao država neka održava rodbinske veze. Također Allah, poslanik sallallahu alihi wasallam je rekao saznavajte svoja porijekla kako biste time održavali rodbinske veze, a doista u održavanju rodbinskih veza postiže se ljubav u porodici, dolazi se do povećavanja imetka na fake i dolazi se do lijepog spomena. Zato svi mi koji priželjkujemo beričet u svome životu, koji e, priželjkujemo lijepu nagradu i na Dunjaluku i na Hiretu. Nastojimo održavati veze sa svojom rodbinom. Naročito, kao što reko ukoliko oni prekinu vezu s nama. Jer kada je riječ o održavanju rodbinskih veza, ne misli se samo na uzajamno održavanje. Ukoliko oni održavaju vezu s nama i mi održavamo vezu s njima, prekinuli oni, prekinemo, prekidamo i mi. Ne. Pod održavanjem rodbinskih veza misli se na uspostavljanje veza s rođbinom kada oni prekinu vezu s nama. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا دُوْهَذِّ نَذِيمَ A doista to ne mogu postići osim strpljivi oni koji su vrlo sretni. Peti način postizanja bereketa u svome imetku, u svome cijelom životu jeste često druženje sa siromašnim. Udeljivanje svoga imetka na potrebne siromahe Udovice, jetime. Ukoliko priželjkujemo lijep i baričetan život, lijepu i baričetnu porodicu, baričetan imetak, njegovo uvećavanje, onda nastojimo sa svojim imetkom da budemo uz siromahe, uz udovice, uz jetime. Udjeljujemo svoj imetak pa će i Allah subhanahu wa ta'ala udjeliti nama. Allah će nam dati bereketa u naše mimetku. Slušaj, šta kaže Allah uposlanik sallallahu alaihi wa sallam, kada kaže, ma neqasat sadaqatun min mal, sadaqa amabash nimalo neče umainti imetak. Sadaqa amabash nimalo neče umainti imetak. I također, Allah uposlanik sallallahu alaihi wa sallam, pranusi nam od naše gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala, da je on rakao, Adam anfiq unfiq alaih. O sine Ademov, ti udijeli drugome, pa ću ja udijeliti tebi. O sine Ademov, ti udijeli drugome, pa ću ja zasigurno udijeliti tebi. Od razloga zadobivanja bereketa u životu, zasigurno je i halal rad. Halal rad, halal zarada, odlazak i traženje halal posla, rad na tom halal poslu, donošenje kući, Halal zarade. Zasigurno sa takvom zaradom, halal zaradom, postićemo bereket u svome imetku, u svojoj porodici, u svojoj djeci. Bićemo svi uz Allahu dozvolu berećetni. Allahoposlanik sallallahu alaihi wa sallam je upitan koja je to najbolja zarada, pa je rekao ono što čovjek zaradi svojim rukama. Ono što čovjek zaradi, postigne svojim rukama. U imetku koji čovjek stekne na halal način, iskreno, a ne putem laži, prevare, u takvom imetku Allah će dati bereketa. Allaho poslanik sallallahu ve vasallam spominje trgovca i mušteriju. Dakle, onoga koji prodaje onoga koji kupuje, pa ukoliko stupe u tu transakciju, jedan od drugog kupe robu, pa pojasne Ukoliko ima manjkavosti u toj robi, budu iskreni, a ne slagali, Allah će im dati bereketa. Kaže, prodavaci kupac su na izboru sve dok se ne raziđu. Pa ukoliko, se, ukoliko budu iskreni i pojasni svoju robu, da će im se bereketa u njihovoj trgovini. Međutim, ukoliko slažu i prekriju mahane manjkavosti, tada će se bereket uzdignuti iz njihove trgovine. Biše imam muslim da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao lažno zaklinjanje na osnovu kojeg se dobije roba, razlog je izdizanja bereketa iste iz robe. I za sigurno jedan od najboljih načina, ako ne najnajbolji način za postizanje bereketa u svom životu, u svojoj porodici, u svome imetku, u svemu onome što je usko vezano za nas, jeste dova. Iskrena dova upućena Allahu subhanahu wa ta'ala, jer cijeli bereket dolazi samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve u njegovim rukama, zato iskreno, ponizno, skrušeno, skrušeno obraćajmo se svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, da nam podari bereketa u našem imetku. Sam Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koji je bio najiskreniji, najponizniji, najskrušeniji, onaj koji je najviše činio ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala, onaj kome se Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno odazivao, onaj koji je mogao da ima od dunja što god je htio, on dovio je Allahu subhanahu wa ta'ala rječima وَبَارِكْ لِي فِي مَا I podari mi bereketa onome što si mi dao. Također znao bi govoriti kako se spominje u dovi istihara namaza ثُمَّ بَارِكْ لِي في. Zatim mi podari bereketa u tome, u tome što mi daš. Znajmo dobro, draga moja braćo, cijenine sestre, da sav bereket nalazi se kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Sav bereket nalazi se kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I Allah je milostiv. Allah je svemilostiv. Prema svima je milostiv. Svoju blagodat ukazuje kome on hoće. Odnosno onome koji zasluži tu njegovu milost, taj njegov bereket. Taj blagoslov. Allah subhanahu wa ta'ala mnogo daje. On je onaj koji obilno nagrađuje, obilno daruje. Zato, ukoliko nam se ustegne bereket u našem imetku, u našoj porodici, u cijelom našem životu, onda preispitajmo sebe. Znajmo dobro da je problem kod nas, a ne kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Jer Allah obilno, obilno daruje. Njegova vlast je tolika da kada bi nam svima dao ono što tražimo od njega, ništa se od njegove vlasti ne bi umanjilo. Pa zašto? Da za svoje stanje optužujemo drugog, a naročito Allaha subhanahu wa ta'ala, već za svoje stanje, svoje nepostajanje bereketa ili njegovu malobrojnost u našem životu, za to optužimo sebe, problem tražimo kod sebe. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji zasigurno daće svojim robovima ukoliko to oni budu tražili tražili od njega. Obračunajmo se, pogledajmo, vrlo je moguće da imamo grijeha kod sebe, a znajmo dobro da bereket se nije ustegnuo od ljudi osim zbog grijeha koje čini, niti se bereket spustio ljudima osim sa iskrenom teubom, s bogobojaznošću, iskrenom bogobojaznošću, strahovanjem od Allaha, svjesnošću, da Allah subhanahu wa ta'ala vidi. Bereket se spušta zbog učenja, čitanja, izučavanja Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, zbog čestog traženja oprosta izdikvara, oprosta za grijehe, kod Allaha subhanahu wa ta'ala bereket dolazi sa halal poslom, halal zaradom i svemu onim što smo u ovoj našoj kratkoj, nadam se korisnoj emisiji spomenuli. Allah subhanahu wa ta'ala molim, da mene i vas učini beričetnim, blagoslovljenim onima čija će sva stanja, sve situacije, sve riječi, sva djela biti blagoslovljena, beričetna. Onima koji će biti u dobru i koji će nastojati da doprinesu dobru i drugih ljudi. Oni koji će biti u dobru i koji će drugima osvjetljavati put kako da dođu do tog dobra. Onima, molim ga Subhanahu wa Tala da nas učini od onih i onima koji će biti koji će popragati sebe, a zatim popragati i druge. Allahu subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vijednicima, muslimanima i muslimankama. Molim ga, subhanahu wa ta'ala, da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje, jer doista su samo takvi na pravom putu i takvi su razboriti. Wa lahamdulillahi rabbil alemin, wa sallilahuma ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in,